Тази нощ, по-точно в ранните часове на сутринта на 20 март, ще се изравнят денят и нощта и слънцето ще пресече екватора и така ще премина в северното полукълбо. Денят е известен като равноденствие и съвпада с един особено важен празник за Азия, а именно празника известен като Норус – персийската нова година – това е поредица от дни 13, в които се отбелязват а, специфични ритуали, важни за много народи от Средна Азия и Иран. Свързана е с пролетта, с възкресяването на природата, с новото начало, с новото раждане. Този ден е наричан по различни начини от различните народи. Неврус, Наурус, Наурус, Празникът се отбелязва от поне 3000 години. Произходът му е свързан с зороастризма, древна персийска религия, предшестваща както християнството, така и исляма. На практика това съвпада с деня на пролетното равноденствие в Северното полукълбо, като астрономическото начало на пролета за нас, а норус за Азия, настъпва тази нощ в ранните зори на 20 марта в 5 часа и 6. Минути. Това ще стане за територията на България. Добър ден, казвам сега, на една изключителна млада жена, която ще ни въведе в традициите на ноурус. Тя е от Иран, казва се Махса Нураи и разбира се, заедно тук с Бистра Иванова от колектива Мултикулти. Халъл! Здравейте! Hi. Много ми е драго че сте тука. А, ще разчитаме на бистра и за превода, за да можем да реализираме това интервю. Но нека да започна с първия въпрос. Махса, кажете ни няколко думи за НОУРУС. No Какво е НОУРУС no за вас лично? So, Думата Новрус но идва от две а, персийски думи Нов и «рус», което означават «нов» и «ден». Т.е. това е новото начало, новия ден в а, а, тяхната култура. За вас лично, какво е «ноурус»? Для вас лично? new year new us new personality new growths so that's what it symbolizes for me and not only Uh, ново Рус символизира новата година и това е ден, в който се правят нови решения както ние в uh, западните страни, uh, ново начало, нови планове за новата година и това е символа и за Махса и за много други uh, персийци. Махса, не Махса, Махса. Да. На първата столичка е ударението, да. така ли? Uh, без какво не може Ново Не може вероятно без нарове, не може без огън, може би и други неща има? So the are plenty. We have a symbolic mattress that we spread or a table modernized version of it. And on that table, we have um, some things that begin with the letter S traditionally have seen seven sins. And with uh, other than that, there are things like a mirror, which represents the journey of the self. And there's candles for light и егзи, uh, eggs, eggs, um, yes, uh, има много символи, но един от най-важните е така наречената традиционна маса или в, в миналото е било нещо като кът в дома, в който традиционно се подреждат най-малко седем неща, които започват с, с буквата С на, на фарси. И сред тях, например, има символи като огледалото, което символизира а, пътя на душата. Има свещи, които символизират а, светлината. Интересно е, че има и а, бодисани яйца, подобни на нашите великденски, тъй като, също, както казахте и, а, и вие, този празник предчества и а, исляма, и християнството. И тук може да се видят дълбоките връзки между а, културите. Аз мога да добавя, че също така има една зелена трева, която така символизира новото начало. Има а, специфични а, храни, а, сладки, има подправка, на, например, сумак, има също така монети. Въобще, наистина, много красиво, много интересно и, собственно, ние ще покажем до вечера тази маса, как точно изглежда. Всъщност, бистра сега, въпроса ми е към вас. А, споменавате тази зелена трева. Аз, доколкото съм чела и чувала. А, има и специфичен ритуал, който се прави с покълнали кълнове от леща, която обаче трябва да се изхвърли, така ли е? Да, точно така. Всъщност тази трева, както я наричам, всъщност тя наистина е покълнала леща, поставя се в една а, паничка, а макса я покъла вече цяла седмица, така че да а, порасне. Но тя наистина, точно така, а, символизира нали, новото начало, новия цикъл на а, природата, но тя не се яде, тя е само с а, декоративна а, функция. It represents fertility. Аха, даже тя а, символизира плодовитостта. Самата, самата леща и покълването на да. а, кълновете от нея. А, сега, а се питам, има ли музика? uh is there a music specific um specific no but each area has their uh, traditional music that they play to welcome the beginning there's a common tune known as Sornaya which is um on national tv national radio played at the moment of the turn of the year Uh -huh. Значи всеки район, декто Иран е много голяма държава с много различни региони, всеки район си има своя собствена музика специфична, която се изпълнява на, на този ден но по населната да телевизия и населната радио има една специална мелодия, която се казва да Melody, melody? Yeah. <no Canada> Gensurnaia <coughs> <coughs> Да. Може би, честит <"jistit> наурус. No <coughs> да, нещо свързна с, с а, това, да. Сега, аз предлагам да чуем, да чуем всъщност едно изпълнение with, с а, един особен музикален инструмент, който... Може ли само още да допълня една друга традиция, тъй като вие попитахте за огъня в началото? В персидската традиция има такъв ритуал да се запали огън, който да се прескача. И има една, една като поговорка «Твоята руменина за мен», моята жълти вина, <свят> за теб, Тоест, здравето от огъня идва за мен, а пък моята болест отива за, за огъня. И това също ми напълня и на български традиции, когато ние също предскачваме огън на различни а, наши празници. Ама буквално на сирна неделя го правим, което е най-вчера, онзи ден. Да, точно така, в неделя. Ли, така, което също е много интересно и сигурно има връзка с... с пролетното равноденствие и тези специфични а, дни, в, в които сме в момента. А, интересна е тази символика на на и на червеното. Uh -huh. Жълтото се свързва с болест, болест, а червеното с здраве. Точно така. Е? И това може да го видим. И при нашите мартенички, които са също червени. Въобще, като погледнем така, си дава малко сметка колко са свързани културите, въпреки че в тените хилядолетия сме се отделили в различни религии. Нека да чуем едно изпълнение с един много ключов и важен инструмент. Това изпълнение с музикалния инструмент Ней, който е нещо, как да го обясним за нашите слушатели, нещо като кавал, използва се от повече от 5000-тия. Представете ли си? А -а -а. И колко всъщност близко а, ни звучи. Отново се връщаме към а, темата за НОУРУС, за персийската нова година, която започва с Деня на пролетното равнодействие, съвпада с него за Северното полукълбо. Бистра Иванова от Мултикулти е в студиото на Хоризон до обед. А, тук е и Макса, но Раи. И Махса разказ... разказваше нещо много интересно, докато слушахме това изпълнение. Бистра да го. Да, да нито, си в студиото, Махса, ма, спомена, че един друг здължителен елемент на тази а, трапеза, на тази маса е така, да кажем, а, книга, свързана с вярата. Ако мога така да преведа, т.е. това може да бъде книга свързана с исляма, но може и с всяка друга религия, може дори да бъде книга с поезия. Но вярването е, че книгите са тези, които ни водят и са наша опора в пътени напред. А, още повече, че наистина това е много важно и а, а, ключово. А, всяка една религия или всяка една религиозна книга би могла да бъде там. Така ли Може, да Може дори е да... обикновена книга с поезия, също. а класическа yeah. или дори съвременна. Но някаква книга трябва да има. Трябва да има някакво знание, така култивирано и събрано за, между криците на, на някоя книга. Сега, миналата година, през декември, а, Махса, сега произнесох ли го правилно? <laughs> Добре, <laughs> беше номинирана от Мултикулти, от вашия колектив, а после получи Националната награда Доброволец на годината в категорията Култура и изкуство и то основно заради нейната доброволческа работа с украинските бъженци, Затова ми е много интересно да попитам Махса, какво я мотивира за това да работи за бежанците от войната? We to so basically, I believe that we're all human, regardless of borders and regardless of politics, so it doesn't matter if people are from a country called Ukraine or a country called Syria. it doesn't matter and if I can make people happy using something art or culture related, then why not and I think that I have to thank. Multiculti for providing me with the chance to do volunteer work in different realms and um, yeah, thank you so much. <laughs> Ами, Махса казва, че за нея всички сме хора, без значение какви граници ни разделят или какви политики какви политици ни управляват. Всички сме хора и беженците от Украина са също толкова хора, колкото беженците от Сирия, например. И като цяло за нея е много важно да прави хората щастливи. И тя благодари на мултикулити за възможността да осъществява различни дейности за украинските беженци. А, може би аз бих добавила, тя е много скромничка, но нейното семейство е с а, преподаватели от а, университета от а, а, Иран, но те са живели дъл, дълги години в а, Англия и тя така, още от нейното семейство и от нейните по-ранни години е станала много активен доброволец. Тя буквално цял живот е била доброволец и а, много голяма нейна роля е свързването между културите. А, не само показвайки своя, своята собствена, но специално търсейки връзките между различните а, а, култури. Например, ние много пъти сме си говорили за нещо като като трахана. Това е ферментирало тесто, което се а, изсушава и след това се потапя в, в вода за да се получи нещо като а, попара традиционен метод за съхраняване на, на брашно в България, но в а, Иран има не, нещо подобно. Или, например, Торшиите, които в България нечеме торши, при тях се неча торши. Въобще тя е човек, който цяжват е, е била а, активна, организира най-различни събития, културни, социални и така нататък. Така че за нея това просто беше а, едно продължение на, на нейната работа и аз наистина много се гордея, че тя получи такава не само награда, такова а, признание, защото тя като като не е беженец подаде ръка на беженците и съмно се организира днес на много събития, свързани с готвене, с изкуство, за деца, за възрастни. Включително една от тези работилнички беше за Великден, защото украинците са повечето християни, но тя направи християнска работилничка, въпреки че самата тя не е. И това мисля, че е едно много красив акт на съпричастност. Това разказва и това показва много. Сега бистра... Нека да завършим с това, че мултикулти на практика ще обърне цялостно всеобъемащо внимание на НОУРУС, не само през традициите в Иран, но и Афганистан, и какво още? Ами, във фармаката на нашия проект «Мигранти с таланти» ние даваме възможност на чужници от целия свят да споделят своите таланти, своите а, умения, своите идеи. И а, така стана, че тази година а, МАХСа предложи да направим събитие, свързано с а, Новрус, което ще се проведе до вечера, за което обаче местата свършиха, така че много се изняваме на вашите съвършатели. Съж, съж, Буквално за а, един час се запърнаха около 60 места. То се организира в партньорство с Софийския университет Катедра Иранистика, където Макса също преподава, тя е и преподавател, но след два дни на 21 март ще направим пък второ събитие на Уврус, където обаче пък домакина ще ни бъде Сара Фейзи от Афганистан която мисля, че вашите ассоциатори познават. Тя е гостовала няколко пъти в Българско-Назано радио, а, където пък тя ще покаже как се празнува този празник в а, Афганистан, тъй като вие казахте, че той се празнува в а, редица азиатски държави. Основите са едни или подобни, но има някои специфики, дори в, в, в, в храната, в музиката. Така че тази година ще имаме щастието да празнуваме два пъти този хубав празник. Аз ви благодаря, че го споделихте и с слушателите на Хоризонт до няма. Възможност за събитието до вечера. Може би това, което ще е свързано с Афганистана, може пък и да ви се наложи да правите и още събития, така или иначе Ноурус се празнува наистина в много, много държави, по цялото земно кълбо. И така да се каже, пред вас е този път, 13 дена, доколкото знам, продължават празненствата, свързани с това, което ние наричаме пролетно равноденствие, а по стар персийски кръвния. Малендар се нарича Норус. Много ви благодаря. Ние ще завършим с едно изпълнение, което пък е свързано с нашата музикална редакторка Марина Великова. Това е едно изпълнение, музика към постановката, представлението Шахнаме. Много благодаря още веднъж на Махса Нурай и разбира се на Бистра Иванова от колектива Мултикулти.